الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء وعلى آله وآسحابه لتقيام عباد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صلى الله عليه وعلى آل محمد كما صلى الله على ابراهيم وعلى ابراهيم, إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم, إبراهيم انك حميد مجيد النبي <تصفيق> صلى الله وسلم بسيره سلسله شروعه باقي من دو عمر فاروق رضي الله تعالى عنه د اسلام روړلو واخیتر او دا خبر موږ کډه و چې عمر زېلان هو د ایمان سبب څه جوړ شو نو پای او د وريه آیات یو واقعیا مشهوره چې تیر سیرت درسو کلاس کې موږ ویلو چې د نبی رسول الله شهادت پنه د کور راوته و بلاره کی سړی دا رخ والا بدل کو او دا خپل خور کور ته تلو الته قران اورېدل او اثر کړو او بیا دار ارقم تراغله او الته اسلام روړل دویم د سیرت کتابونو یو بل روایت را نقل کړي او دا روایت د ابن اسحاق ده ابن اسحاق دا سیرت حواله سر او تاریخ حواله سر مشهور راویو مشهور شړی ده اغا د عمر رضی الله تعالی عنہ یو روایت را نقل کې چې غا خپل بایان کړي چې څنګه اسلام ترال <تصفح> نوګری واجب صدرنده ویچ یورس زو د شپې بیت الله طرف ته دا طواف پنیا تر روانش عمر رضی الله عنه وی لا مسلمان نه ما چې دا طواف به کم زکه مکیوالا مشرکین خو لیکند ایبراهيم علی السلام د دینه او بازه آثار پکې پاتې دی بیت الله طواف ناقفلی طریقې مطابق سمون زدهس ویچ کله مسجدې مسجد حرام ترور سی تم حرم تام نو ګورمجی مسجد کې حرم کې نبی عليه السلام وراړل او موسوي نبی عليه السلام بدرې په او دور کې چې د حجره اسدو د رکن یمانی د منس کې دغه دیوال طرف توبودنی را وایي و چې مولدي دا چې میسر کې راغل خلک نن خو ګورم چې د محمد صلی الله علیه وسلم ځکه نبی عليه السلام با عبادت کا د شپي نو قران ده پکې وي تا جذب لګي هوي زراشه مننه و راچې دې سوې اوسو چې موږ اوسنه چې دا سيږد ورشم کودريګم نو کې دې شي مو او زما ما په وینا یاده بیان بننکي او یا سنور وجہ نو ماده څو کړه چې حجريا سټ طرف نار عالم او دا حجرات سب طرف نه دا کوم چې ملتزمو دروازه دې طرف نه بخلاف کین نه وتا غلاپ خونن سبا دیوال پورې لاسه چښ دیګه هغه وخت کې غلاپ ته دې دی دیوال نه ودا شلره زوالندوله کړه پر دې نو دا غلاپ دیوال منس کې بعد 80 داسی کوتري دیشه چېلره بارا زوالند نو ای دا حجرات سب طرف نه پر غلاپ کین نه وتم او رو رو داسه پپټه راتلم راتلم حیا ست ترپت چې نبی علیہ السلام کوم ځای ولاړ ته مخامه خدره او همینی نه زدن غیلاپ کې را روانې تر دې چې زو نبی علیہ السلام بالکل مخامه شو زما دا غتر منځه دا غیلاپ بس حایلو نبی علیہ السلام لګه قرآن وی قرآن چې ماوري دا غیب ما باندې رسره کو پای سره زمما زړه نرم شو او د اسلام اثر پا ما باندهو شو بلکه ذت متاثره شو نبی علیه السلام لگیو لگیو چې قلمون زی ختم که نو روانش چه کل واپس تکور تا زمار پسی غلی روانش نبی علیه السلام زماغ کو کشار و غیراز محسوس کرن چې شا را پسیو کرتل نو د نبی علیه السلام دا خیالو جوڑی دا ما تسی تکلیب پسی را ره نوی نو زیل با رتلنم اوما توي اے ابن خطاب اے دو خطاب زویا ډی ټایم څخه بیا واپس ویل را روانې وي ما, ما ورته وی چې زبې پسې دیو جنه ته پسې را روانې چې په او دغه پر رسول او په سبان سباندې چې الله په هغه نازل کړي دی ایمان روان وي نبی علیه السلام چې دا وره ده نو د الله حمد و شکریہ دا او شکر ادا کړ او بیا ورته وی ز عمر الله دې تا ته هدایت او یوه زمہ پسینہ باندې الله سرهښت او ماته د استقامت دعا دا د سیرت بلواقعه ده بالکل دا نه برعکس چې د اسلام وروللو واقعې ده رنده خدا دواله واقعت یو هغه او یو دا ابن اسحاق ران کلکړي نو هغه بیا وایي چې اوس په تنل کې چې کوم واقعه سیده لیکن ابن حجر از قلانی رحم اللہ وی وی دوارا واقعی ممکن دی چه دوارا ممکن دی دوارا د دوارو جمع او ابن عباس رضی اللہ و تعالی عنہ روایت ابن ماجن قلکڑ دی وی کل چه دی امر رضی اللہ عنہ اسلام روڑو نو جبریل امین نبی علیہ السلام لرا را را, را, را. او او تی وی چې اسمان والا د عمر په اسلام رولوبان دیتا اوس ته مبارکي وایي چې اسلام رول او اووی وی ډیر پدی باندې خوشاله بوخاری کی راضی عمر جلانو چې اسلام رول یا هغه واقعیا یا پدی واقعیا باندې نو مخي والو تډه هڅون ملوشي مخي مو ویلو برخې دا درځي دل او ابو جهل پسې ہے ماماو بیا بل پسی لاد حال بل ماما پسی بیا غا بل کس پسې چا غا دیر دی پراپیگانڈا ان کے سڑو ام پراپیگانڈے ہو که چه دے چه دے سابی شو نوی دن تا وڑی بارحال خبر چه خلق مکیه والا تپتھو لگی دے چه دوی مسلمان شونو ټول مکیه والا راغون شو دکر پده خدا غیون ملا ماتا مضبوط سړی لاړه بل تر ته اسلامې مضبوط شو نودی خپلو کې جرغه وکړه او خپلو کې چې د خو مورت شوي دی لکه په د استلا کې که نه دینی پر اتفاق او ټول مکې خلک کتل د پسې دا سوګ لکه زمون د قباو کې چې لښکار کوي که نه لې وورپې وک اومر جلانو پسې خله ک را د مکې د ټول لارې پوې او د کان د د خلکو ډک شو ن لې لخته و پهې و. اماری جناحو قلوی چه زلک دا سی اویا ریدم چه دا اخو ٹھولا ما کدوس بدهی سو بمقابلک ایپا ما لگا یر رالا خود دیکھے اللہ دا سوکڑل چه زما په جاہیلیتی او مرگریو عاص بین وعیل سحمی اغچر تا پلار تیرد تا پوسک جس چل لئے اوار تی خبر نه دا او مرچ دینو دے پل دینی پریخر دپا سرار رہی وته تسهللې بس علي محمد میمنو دما ته حق کارش خدا د چې ما سرګراده د خلکو موس ټول ما کړه قوم را بس لختره یماته وی چې ته پدی موتماینې کې لکې ویچاو بس یې پروا رووت خلکو ته تسهل راغون شي و دا وې داې بلار نکې دین پرې خلل اور ته وی دا خبر زده یو سړی د خپل ځان لپاره د یو عمر یا د یو دین یو خبره یو لار اختیاري ساسو پای کې ستا کولی دا غو مو مزاحمت جوړیږي او بلکه تاسو سوي عمر ته سوای نه د خاندان چیرې بنوادی دا نه بخلاص شي لا قم قم بدن خمو خطب اوس کي لا او بیا وی وی ز اتما امان کشو مڅره د دهوی خلق منتشر دغه عربو کې دا طریقه چې چا به دا چا د امان ځمړداري واغشه لري او خلک مخیلانه وره په دې طریقه باندې خلک منتشر شو او لاړی نو به هر حال دغه مرز لانو هوته ایمان روړل واقعیت صابې کرام اکثر دا وایي چې د په اسلام روړل سره اعلانيه دعوت شورو شو, شو. خانقاه بي تر تک شورو شو مسلمانان به بیاوي خانقاه بي کې انفرادی اجتماعي منصب وکاو طواف وکاو د ازادي میروش اېمن مسعود رضی الله تعالی اوئی چې عمر رضی الله تعالی او په اسلام راړلو سره دا اسلام فتح علا او دا په حجرت سره دا اسلام نصرت او شو او دا په خلافت سره دا خلافت د مسلمانانو لپاره بایس رحمت او دغه غنو صحابه کرامو د دو په اسلام رول له باندې مختلف رايګاني او د خوشاله زهر او د مسلمان او د ارنده اسلام دا تقویت تشکري کړی مرحال دغه د مرز له انفو د ایمان رول دویم دیم روایت وو چې تیر ځل پاتشهو دي سره دومره شو چې مسلمانانو سا ساواشت هم دا مردا اعلان هو په ایمان او هم دا حمزه رضی الله تعالی او په ایمان دي تورن کې سنور واقعيات شي دي لکه یو عقیده شوی یو چې بیت الله کې پتی زواج باندې قران وی دا اول عبد الله بن مسعود رضی الله او وی لکه دې بیت الله تک را تک شوروش وکه مطلب مانزلم دارن چې طواف لم مخ کې عمر رضی الله مد ایمان مخ کې نشورات نبی علیہ السلام براتلو خنور سوبني شروعات کي ده خاص کس بازورا ورات ليش نوران صحابن شروعات ده د علې بن مسعود رضی الله عنه وې اورز مون صحابانا سو خبرم کوله وې دي کې مرګرو وې چیرې د مکه والا زمو قرآن شر قسم نه لري اورې ده قرآن او تورول غواړي قرآن او تورول غواړي ته دي چرته نه لري ده پورا لکه مثلا انداسي زمو کسان مرګي وسوي چیرې والا د قبیله والا یا د جمعه واله چرته د قران درس نه دی ورې د دا درس ورته وځل کول غواړ چې وو خويري بارحال مرګورې دا به څو پوځې په مړه کن د 60 کم کړه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مرګور راتوي چې ناتنکان تاباندې زمونږه يرادان دې شدا ته تن نقصان و نه شي دا سه کس پکاوه دی چې داغه مضبوط خاندانې نو نقصان ورته کوي چې خاندان خو پیودري کې کنو دفاع حفاظت دی وی ما وردوی چه نبس زب الارشم دا کار بزو کم او زما حفاظت با اللہ کج پی بارحال ویز الارم دا چه الارم وی کوریش سرداران و سخلق مجلس که نسو دی باک سر دی بیت اللہ که نسو حرم که او گپ شب بیلا گوهنه دا گپ و شب وزای جوڑ کده نبدالل ابن مسود رزیلان او مقام ابراهیم تورلم حالت دوی ناسو. بس مقام ایبراهيم زارودري دمو تلاوت می شورو کو پته زواز سوره رحمانی وبسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القران و تلاوت چه می شورو کو مکی والا ټول سرداران خلق شناس ما تر ته متوجيش سوجو کو الکدا سوغرے و دا د ام عبد زیرے کنا دتب ابن ام عبد می لیکه ز عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی نبیوی داده دا دا سو وی نورウトیده سوی کو بسره محمد باندے صلی اللہ علیہ وسلم چې رقم کتاب ولا ور کړی شی دا غیټ تلاوت کړي بس راپاسې دلور په څه څنګه پڑھی مخ مخیو او او او خوق عبد الله بن مسعود درې درانو چې سونه ویل را دا او خپل تلاوت او درسې پورا کړي مقابله و غن او د ایمان قوتو د ایمان جذبه تړ دې پورې وای چې د خپل تلاوت ختم کو خدای ز مخ زخمی شي او متاثر شي واپس راغی را را. صاحب چوکات له ورته سر یې وګړی مونږه ماخو ته قران وې ایو ته تا قران وې خو زمونږه تغير وچی وچی بېدا او ورته مخ نه راځي سره او ترې قسم په الله چې ما کړ دا قران وته او دې سوالم نو ما ته چرتم دا مشرکین او دا مکي والا دون سپک ندي ښکار لکه په دې نه سپکرا تخکارش او ویک سبال ام بیا فخی بیا ورزم بلیم نمسا نصابه کرام ورطه بس کارو شو دمون ما صدقاران ورول ووی د وسی منی نمانی دلسه تا کارو کار برحال دقسی یو واقع مشه دو بلدار چی دا مکی والاو دا قریشو دا عمر زیلان هو دا حمزر زیلان هو پا ایمان اسلام روڑلو سرا خپل اندازم لگ بدل که دکو سا د دلنا دا, دا توحید و دا پیغمبر دعوت بندولو پلار کې پزور سر روک آورت را وستل وستل والتقول تکلیفونا پدی پوشی چرا شا زور خونه کی او دوز و روور خلق اهم سرداران مشاران عمر زلانو حاقیم اسلام روڑا نو بی سو جو کرا شا دا انداز بدلول گوڑا فا سخت قو نشوا خدایا دې خپل لارې نو سپنربا باندې واړو دې پاره سوج مشورې شورو کړې اورز وي نبي عليه السلام په حرم کې او دا مشرکین د خپل عادت مطابق په حرم کې نه سوجب شپې لګاو سردارانو سرداران سردارانو مشران و دي کې د مشرانو کې یو دې اوتب ابن ربيعه نام دهو شکینو سردارانو کی دا بارش کی راضی چکان سیدن فی قومي نو قوم سردار دی خپل مرګ ورو ته یو خبرم خو حنا او وقار وکم زو ورشمو د محمد سره خبر وکم صلی الله علیه وسلم الا اقوم الى محمد فاکلمه سره خبر اترو سره وکم او سره جوړ موړ راووم دا خبر ختم وکم لعل يقبل بعضها کی دي شي چې دا ماده بعضی خبره غومني ایو ته شې دا ورش لکه ما خبرې زباړه تو حکم کې دې شومني عنا بس چب سو شي وسه سولموله برایش ایو ته دا ورش نبی আলাইহ السلام لورغ اخواله دی وسرکینه او نبی আলাইহ السلام ته دا مشروعي او طباع چيا محمد اني عارض عليك امورن طنگر فيها لعلک تقبلوا ذاه یوصو خبر ارتقوما کی دیشی که خبر استا وخیشی شي او تیرا سر اومنی او زمومنز که سر اوشیو دا جن جگڑی ختمیشی دا طولا مکلوی پا مصیبت اختار او بیا و دوئی چننک قد آتیت قومک بعمر عظیم فرقت بیه جماعتهم وصفحت بی احلامهم وعبت بی آلیهتهم ودینهم وکفرت بی من مزامن آبائه تو گو رتاتا سی اول خبر شروع کړی دا پا دی کلی که گی پا دی زمون د اتحاد اتفاق تس نسک زمون تا دی بیوقوف ہوئے قمقل ہوئے زمون دا قدائیانو دا دین بدرت ہوئے او دارن زمون دا اپلارانو تم کافر ہوئے چی دی کفر پیر یہ دنیا نا نو دا کوو کو چی او سو خبری کو کو لکسو شتمو که نبی علیہ السلام ورته بی قل یا اب الولید اسمہ دا ابوالولید کنیاه وایره تشاباع تخبلی خبر خدمت نو دو هغه مطالبه شوړو یوی ورته یونکو ته توری به هاذ الامر مالا نجمانا لك من اموالنا حتى تكون اكثر اکسران اكثرنا مال کمال پکاری دون مال بدر لا جمکو چی زمون په دې ټوله مکی کې قریش کې بسنه سوکړ مالداري مالوالو دا خبره خبر پړي اي خدا خیال دنيا دار خلو وګنه چې دا جوړې ده څه مقصد ته پارلغي اي د بچرت ده شي اصلي ډيرانغه ته مالو ورسه ده پارلغي نه دمو طالب وکاو او زين ک چرته مال مقصد دي وان کن ته تريد بي شرفن نسوتنا ک حتا لا نقع امر دونک او ک چرته مقصد دي مشريوي نو تاسو مشریبه دلته کوم یو خبر ومنستانه بغیر نه کو بس تب عرصہ پیصاری کې او که چرتا با چي مقصد وي وان ملک کو ته تريد بي ملکن نو ملک نه کار او که با چا کې دل غوالي نه من بل ځان باندې او که یو خبره بلې او که چرته صبرې مې رې در باندې پیریه در باندې پیری در باندې راغلي او دا تیری نه تنګي او څه چلي دل نظر او خبر باندې زور اوردې و اي كان هذا الذي ياتيكا ري انتراه لا تستطيع ردوه عن نفسك چرتس پرميري او ساوس پيني نو طلبنا لك تب مون بسو علاج ميلج دلو وبذلنا تي اموالنا حتى نبرئك من مون بخمالو لغو ذا پرميري بذنو تختو علاج بدلو دغسو او تا وی وی داشی کی دی کنه کلا کلا پیره غالیب شیر باندی کی کنه کړه کړه پېرې په سړې غالب شي په سړې باندې کینی دماغ خراب کی ګډ وډی کی نو پیدایشي کدا شي سمساله راته نبی علی السلام شه د خبرې وره ده نو هغه تا وی افرق یا باونی ستا خبرې پورشوي تا وته ااو خنو يفسمع منی او, آو. زمم وقیر نو نبی علی الصلو السلام ورته قران شوړو قرآن وارتشوروکو اوزو بالله بسم اللوه او صورت حمیم ورته وارتشوروک حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاباً قصرت آیاتو قرآن رضیل لقومی آلمون بشیر و نزیر فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون او دس ایاتون اوه اوه ترده پوری چه دی آیاتونو ترورسی فین آرزو فقل انظرتكم سائقتم نسر سائقت عاد و سموت او کتی بیام نمانی و تو ای زم دا غ عادیانو سمودیانو دا غ عذاب, عذاب دا او د زلزلینم يروم چې په یکه مزلزل او زابر غلو وي او د بچ دا وریدن نو اویا ویت زه لري د نبی علیہ السلام په خللاص کې وي او خدع تو ګورخ په ولایت او ګور مخ کې موای تبانو شروق نو دا یقینو چې دا محمد ک مخاور کې نو رښتیا وي نو دی چهوه اره او دا؟, دا دمکی باوه اره دا بس را روان شو بخوز دارسینی کنگی تا لره ناسی آرانو نبی علیہ السلام ودبا خبری کری دیر اپاسی چه کل دیل رات تا دیخپلو مشرکینو لان سردارانو لان نایی علک سڑے جوڑے بدل کر والله قد جا بغیر الوجه اللجی زوابی پا کم مخوا سوچی تلیونو بدل را, را, را. چه کل ونید رو رسیت نو دیو ارتوی وما وراکا یاب الولی سحال دی سخبر دی رو رو او ارتوی خبر دادا چنی سمیتو قولا ما سمیتو مثلو قطو داسی خبری میں تیوری چرطم یومر کینی دیو لید لی قرآن تیو واللہ ماو بشغر ولا بصحر ولا بالکحانہ نا شیر دی نا سحر دی نا کہانت داسی خبری دی خداده دا تویم داغه دا خبرونه ما به میږي چې ما د سوي کنه فوالله لا يكونن علی قولیہی نبو نذیم دا دې چې سوي معلومیږي دا چې دغه خبر اډې رمخ کې روانه او دې چې سوي سبې وړ خدا سوي کوي چې زمانه سېد د تداده چې پریره یا بيمن روळे کنه روळे بس غلي شي قالار شي زکات خلوا بینه و بین العرب فأتجلوه د پریده د دا نور عرب پریده مون قیق پل قومیو بنا قریشو مون بغلیشو او پریده چی دی لگی دی نور عربو سره اختی نو دا بار قبائل عربو سر با اختی نو که چرتا فنیزر علیه العرب فقد کفیتو نوه بغیرکو که عربو و سر من اکر او عرب پی زورورش بارنی تو بزمون مقصد فورشو سلو مقابله که په پردي لاس وو ونجلي شي او ختم وي شي نو مقصد دي پوره کی او ک چرتا و يسر عليهم او که دې عربو سره بچو او دې په عربو باندې غالب شو او بادشاه شو د عربو ملکو و عزو و دا دا دا دا دا نو ملکو فملکو ملکكم وعز وعزكم ک دې بادشاه شو څلص به شي دا بيوقفو او که دې عزتمن شو دا خو ست عزت دې قوم ست قوم سرهږي نو دا خدا چې <شدا شوك> داسې <دود بدا> وو د۱۲ خبرې چې <شد> ذکر <ديكلا> اوري دي <ده> ځدیان خلق <خلوك> نياونا بلاغتوي <غطوی> ساحرک <صحرق> والله به رساني فدې <فتح> چې به درنه انسې <باني> هروکو او توی سحر ما رسکوي خدا خبر او تکو ما هاذا او فسنو ما بدلکو دا زم ما رای دا نو را خپل خو دا چې څه کوي <بی> زم <زمان> ما خدا, خدا خیاله خو ځدیان خلق <خلوك> اگر زادینات دوجینه په دای موقامو ایمان رونه ورو نو مقصد ما او چی د عمر زلان هو د ایمان او د اب بکر د حمزه زلانو د ایمان نبا د خلق خپل انداز نرمه طرف طرفه وایس نو د نرمه انداز کنه پیش کشي ورته کی خو ځدیان بل طرف ته دومرو چی ایمان نه ورو د دې دوران کې یوبله واقعشه ودا دا خودش پهګه می هجره واقعیه د عمر زلان د ایمان او دا تقریبا د اتمه ومه هجره یو واقعیا بل شره د نبی علیہ السلام یو معجزه جائتا شق القمر وی سو مه دو ټوټه کېدل د نبی علیہ السلام دی ربیعه معجزه ده پس یو متواتر روايات سره ده معلومه ده او په دې باندې د امت اجماع اتفاقا دی چې د نبی علیہ السلام زمانه کې داس په مه دو ټوټه شوه او دا معجزه راغټه معجزه ده دا واقعا هجرت حجرت مخ کې شوې ده د دې مختلف روايات وي نبی عليه السلام مینا کې مشرکینو د مکه را جمو د دې نبی عليه السلام نام طالبه وکړه چمو ته د دین دی ابوت تخ صخ پلا نخا علامون نه خانیو نشه شنی نخ نه خانیو خا اوی روايت کې رلي چې د مکه نبی علی السلام دویرو کو ترشتینه پیغمبري نو داس قومه را تا دو ټوټه یاد دي عامه مطالبه او یاد خاص مطالبه او کوم مطالبه د دې طرف نه ده او دغه مقابله د قریش ورغړ سرداران لکه ولید بن مغیره ده ابو جهل ده عاص بن وائل ده عاص بن هشام ده اسود بن مطلب ده نظر بن حارث ده اسود بن عبد یغوث ده جمع ابن اسود ده نه خلک نه موجی نبی علیہ السلام ورته چې موججدله توخ هم نخره توخ هم ایمان برولې او بالکل یې من برولې په دغه موقع باندې دا میاشته څورل لسمیه وا نبی علیہ السلام دا الله نه دعا وکړه او به شهادت دا ګوتله یې سمې ده داسې اشاره وو په دې شراه داس کومه یو د شو یو یو ټوکړه داس کومه لاړه یو غر دې جبلی ابو قبيس ورته وې په دې طرف او دا ابله ټوکړه د غر اخوابل غردي چاې تجبلي کی فعان ویل کی پغی باندې او اودې منس کې بل غردي چاې ته هرا غر وایي چې نه غاره خراج چي دغه غر منس کې پاتشوله کسړي چې بغتن د غر خاري داس کومه یې نه پدې طرف نه و پدې طرف باندې دی اوریدل د ټوکړې شی روایت چې بل کې راځي چې نه دا صفمت د او شویو په صفه ډېرې او بل په مروا ډېرې باندې ښکارې ده دچې د اسومه ته قتل چې ډوټو ټی دي د ځان د شستر کې مرګ یو منل او ما ګړې چې لکه خوږ د کسنګ چل و چې وې قتل بیا موږ چې نبی عليه السلام خلکو ته و ګوره اشهدو اشهدو داواشه یو روایت کې راضي شیدل ما زګر د ماز قوتنه پورې و بل روایت کې راضي نه دا, دا, دا واقع شو ماز قوتنه ده برهال او ابن عباس له جنن روایت چې مکیوالا کلا د مطالبه وکړه نجبریلی امین و راغره او نبی علی السلام چه دی وی چې د مکیوالا توه وای چې د شپیر غون شذو په تسنیشاني او خیمه د نه فائدہ واره نو پټقه مو قبا باندې سوره لس او دا په مې دوه ټوټه فهي تلك الأولي ده ندون زدين كي بيهم ايمان رانو رو ويه كي داو خوش دينو دا محمد دا راهبانو غنت جادو كا دا يغنت جادو كرده ندى ياتون نادل شيو دا صورة قمر چي اختربة السا وانشق القمر فا اين يراؤ آية و يقولو صحر مستمر وكذبو وقتبو اهواه وكل عمر مستقق دا یا تونو که دغم و قبانه نادیل شیج نو گرد دی سالمان و مکی والا دی موجزه دی نبی علیہ السلام تا جادو وی بازو فکی دو وی چلکا ددد دا جادو پا من چلیجی دا محمد صلی اللہ علیہ السلام و بارو خلکو بانی نسی بار خلک چکم دی دا مکی نا پای دا جادو اثر نکی نو دا سکو لا تصدیخ نکو دا دی شخ القمر دست کومی دو ٹوٹے که دو چدبارنکم مسافر د اطراف و او جوانب و نرايش ګورو چهي سوي که چرته اویم د دي تصديق کو نبيي د عمان بار حدي په دي انتظار بارن خلکم مسافر د ايش په روزو کلال او چاوي ر دغس يجي بغونت واقع شوه د اس په مې د ټوټه ښکارا شوي وا ندي چدا وره دل پزره د سرل نشي دي وي ګورو بار سوي خلک دا خبر راغې نو دی وې دا سحر مستمر ډېر وخت سحر واڅاهر دی وای نو ځب الله باره ځ د دې شق القمر په مېد وټوټې کېدو بیا بهر د عربو قبایلوم د دې تزلیک کړه چا اوس یو شپدا چې واقعه شي او سره ده چې بار عرب د دې نو خبر چې دا د نبی علی سلام په دعاوو د معجزې په شکل شوی دفو خلکو ویل کړه دغه چې چل شوی او شو شپه چا چې وتا نظر شوی د شپې سپو امید و ټوټې دیو تر په دو بل تر په دني منی ما د دې واقعي مطابق بعض خلک اوسم نوي ذهن والا دا یو اعتراض کوي چې دا څنګه ممکن دی چې سپو مې دعا سپو مې دغه ټوټی سپو مې څنګه دغه ټوټی کیدلی شي کلوئی تاریخی روایات کی نشٹوی مدری جواب علماء دا کوئی سیرت نگارم چې یوکو تاریخی روایت کی نشټ نو د تاریخ روایت کې نه کېدل دا د دې نه چې دا واقعنه ده شی بلکې مستشرقین خاص کرم يهو و نصارای د دې تاریخ نو وای چې پتوراتین جیټ کې باز داسې واقعیات دي چې هغه تاریخ کې درک نه لګی او تاسو یې نو په قران کې شتنه بس تاریخ دي نه کې یو واه دمه اندازه چې تاریخ کې نه کېدو یو وجا ادم دا چې را واقعا د شپې ټیم شوي دا نو زوري نه چې خامخره ټول دنیا دیدنی مکه والا پیدغه دي گواډیه او دغه قبایلم پیغو تر دې پورې چې د شکل قمر بارکه ساينسي تحقیقمدار نه بارکه بعضو علماو بعضو تحقیقونه کتابونه کتابونو کړي د 1900 کې کمشدام مخ کې سديوه د دې دې منس کې د امریکای یو درې خلاباز چې خلا دزیو 100 متره اروان شوه ځاننن کله چې وې دوی په 100 باندې کوشو نو سروځه الته 100 باندې تیرې کړي به غ خپل مشاهدا تیری پای کې یو د چرسټ مسلمان شوه خپل مشاهدا دال کی اوب یذ چې کله څومه باندې مون کوشو نو پس پومه باندې مو کله چې څومه ته څوره نو مون څومه کې یو غټ دراڑ او شگا پوری ناسي څومه کې دا چې دراڑ غونته لري چوندې غونته پکې مون حیران شو حد نظر دا چوند ښکاری پس پومه کې بیا څومغې تحقیق کو کمپیوټر وغیرہ پاو زرايو سرا نو دا غ شگا ف او شوا چې دا اوسنه نوی نه ده بلکې دا تقریبا پاس کال ازوړ ده او د شق القمرم چې دا سوه سل شي د قرن د مصر یو ساينز دان دی چې هغه د امریکي واشنگتن ریسرچ سنټر ساينز دان د کڅستلې امریکي لګه سفر باندې د سپومه خپل څو مشاهدي ویلي هغه مشاهدو کې واپسه کې څېر اغله ده نو یو وخت انډیا کرا غو د انډیا سرچ سنټر واغې کيدهغه بیان ال جمیع رساله د هندستان کې چا کی کيدهغه بیان وړاندې کول کړي فوغه په کيده خپل مشاهدي ویل چې سبا دې شي بیا ماروړو او د مصر بادشاہ کم مخه بادشاہ چې او د مصر هغه ساده هغه ته وی حواله کړي حالبان د مصر هغه مخکینی بادشاہ نوم صادات صدر صادات هغه ته نو پای کې دی وای چې دغه مشاهده امام کړي د چریس کومه کې دا سي دراړو نه غوړ شند دراړ دی ورکړي او دغه ما رنگین تصویرونهستي واګه یې له صدر صادات تور کړيو کمش د مصر د ساينس ریسرچ سنټر ری پای کې وب تصویرونه سمप्राټي ندان ساينسي د دې یو یا دلیل لید چه دا شق القمر دا نبی علیه صلی اللہ علیه او دا موخو پیمان ذکر دید چه قرآن او حدیث وید خدا دا غا مستشیقین غیر مسلم و په پا دوران که دا نبی علیه سلام دعوت با قیده خو ده خود مکیه والا زد د دا, دا خاص خواست کرده نو مغیره نشو پر جلانه سحابی دا غوی وی اول زلمان نبی علیہ السلام په دغه مقولې چې د مکی یو تنگ کوسه کې نبی علیہ السلام روان وو <تصفح> هو ابو جهل ولا مخ لرا نبی علیہ السلام دی ابو جهل د مخاطب کوته یا ابو الحکم ابو جهل دا کنیا ورکړه دا کوته اسلام دی ابو جهل دی ابو الحکم زکه دا سردارو فیصلې کوي ورته وې تا الله تبر تبر نو بجاہلو ته جواب کیو اے کستا دا مقصد یی چې دا الله پیغام رورسې نو بس زګه وای کوم چې تماته دا الله پیغام رورساو خوبل تر تقسم مې دي کدم یقینا شي چې ته په حق پیغمبرې بیا دې منا منم منم دینا او زستا غا اخلاص شو دا الله پیغام ما ضرورس زکه نبی دے اسلام فرمایلیو کی په هارومت کیو فرعون او د دې امت فرعون ابو جهل له اول روایت کی رازی د موسا د فرعون زما فرعون ډېر غټ فرعون دغره یو بل روایت کی د سیرت او تاریخ رازی دازه د انا د عمر له یو وشفا ابو سفیان لو اسلام نیدر او ابو جهل او اخنس بن الشریق دا یو بل د مکی مشرکینو دی دروانو زان زانلا خوفیتو اراداو کړه چې زو د شپې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قران اوږه لکه څنګه چې عمر رزلان هوتره قران او ورېدل او غېد ایمان سبب شي خو دې زان زانلا اتفاقیوم ځړ کې راغلی بلم بلم ځکه نبی الله صلی الله علیه وسلم د شپې بیت الله کې قران و او موزې کو خدایو بلنه دي خبر زو موږ چې د محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دیار یوه قرآن تے پڑ دے غلاقون و ملاقونو کے وطا پتھ نبی علیہ السلام قرآن وی تر دے پوری چه سحر شو صادق نو دیرو تل چه را روان شو پلا رک دریوانے وزیوشو اللہ کسکے ابل دو اتسکے بل دو اتسکے یہا دقا سے چلو زڑکی میرا غلی و قرآن وارم تولو دا دازم وزیر کرا گیا او خپل کې یو بللامه لکهمون سرداران یو زمون دا حل دی که دامون کې داسې د لاندې ووق خلک موګوري نو به ش کې شي چې سرداران همزی د کتاب ووری او مونږ وي د بانې بند م بیا به نه راخی روان سباوس دروانو دا خیال دی چې دا به نه را بل یا به نه را ې به بیا بیا به. ساره پوره قران اوری چې واپس شی دی په لار کې دی ز شرک تا بیا یو بل ملامت کړی دا ثواب او بالکل نه رهي پدریم اورس بیا دغه شی واپس شی بیا راغلی ولاړی با پسته بیا دیول دی اخره اخ خپل منکه خ مضبوط لوزو کو بس بیا خو نه راځي سکه لا ټول مکی ولا ځان پوره خاندو احادی مضبوط کو بس دریو شو بعد بیا راغلی خو چې شو نو پدی کې دا اح به نه شوه اووسوفان لوره ته و یو خبره ته کوم په د ستا تسم دمون چې دا درې شوې سوورې ل د باک ستا څخی او ته او یاره زما خو زه چې د ما د محد له لم نه سوورې دل نوما ته د حق کوي خو دومره د په بعضو خبره پوهږم بعضو په مادې نهپورو ځ کلهکه اري خو خولیکن با کېي. وسم قران په 150 به پویګل او څه معنا ول ورځي همم تشریحو ځنه نشي کولای کنه تشریح د محمد رسول الله سلام الله عليه واله کډیردا څه الفاظ شرعی الفاظ چاغي به یو مطلب او دغه وضاحت نبی عليه السلام کړه نو ایسبانه پیغام سنا پویګم بارحال ابو سفیان ورته دقه حالت زمام لري دا خبرې ماته صحیح ځای دی خداده سبانه پیغام سبانه دی ابو جهل لبی اتویار څه د خیال <سؤال> لپاره <سؤال> دونش کې مورې هغه ورته عجیب جواب ورک دوتې اتسوي دوتې شي دغه خبره وکړه کوميږي د سفیان ابو جهل ورته وی زم ما رائے بلا دبست راي خو زم ما چې دا مون او بنو عبد مناف داس مون د ډېر وخت نه مقابله را روانه دا تر ګورانو کنه د نبي عليه السلام دا خاندان عبدی عبدی مناف او دا غبل قبیلت مونگ دیر وقت نا مقابلہ کرا روانی که دا دی محمد رسول اللہ سلام دی قوم بنو عبدی مناف با خلکو لروٹای قراک ورکو مونگم مقابلہ که ورکو ای خلکو لسورلے ورکو لی مونگم ورکو لی ای خلکو لمال ورکو مونگم مال ورکو مونگ دا سی پدی مقابلہ که برابرو لکا دوا اس اصون چی پمند که برابرین وتر دې چې په دې کې یو چې وکړه پاسه ده وې زه پیغمبر ما ته وې کیږي د دې چې لمن لنارایزي موږ پیغمبر ولا کم زین پیدا پیغمبر اوسونه شو پیدا کوي نو چې قسم په الله شرمن بيمان نرولم او شرم د تصديق نک نو د وینا سکه نبي عليه السلام چې ده د دې امت چرونده ګورو خو لي هاذا استغفر الله لي و لكم مجلس المسلمين